قرآن محترم آردن کو دمولانا عبدالباری صاحب دورا تفسیر القرآن دا نمبر کے سرد چپتہ پائے محلہ پر ایزر مسجد کی پچپ بیس چین اور پہ ستائی چین دو گرنو کی شہر ہے ادید سنت کے سرد ارنسیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگی رو سوابی پروپلائیٹر انورشیر نمبر موب قالون ایت واغستم 18 ذیوسرا لو ای فلما دخلوا علیه هر کلا چې دی داخل جولب یوسف علی السلام قالو نو دیوی ایهل عزیز ایه عزیزا ما سنار اس دللمږ تا په اهلنا اهل زمږ تا ازرو تکلیف وجه انا بذاتم مذاتن اور اغلی مونږ تا د قیمت لګ سره فاو فلنل کلا کوټا چې نه لګی هغه تنه دی مرزکا کوټا خو سوږخلینا یعنی مونږ راغلي تا تا او تاسو په قیمت لګ سره پیسې دي خو ګورا نه دي فاو فلنل کلا پورا راګ مونږ لر را پیمانا او تصدقالهنا او نرخ کې را سره کا اللہ کہ اللہ بدلور ان الله یجل المتصدقین کی کنه الله بدل ورکړي د خیرات تهونکو سره بدل ورکړي خیرات تهونکو له نو نرخ کې دې وسړي سره کمې کوله دام خیرات نه قالا او دی یوسف علی السلام قالہ جو تا په ډول کې دا تکلیف دراغې ورونو باندې تکلیف دی په بلار تکلیف دی په مور تکلیف دی یووسف علی السلام ځړن عرب شو قال انه او یوسف علی السلام حالالم تاسو خبر خبرې ما فعلتم بی یوسفہ تاسو سګار کړو دی یوسف سره اخیو ضروردغه سره انتم جاهلون قال چې وای جاهلان چې کله نه پوهه وای تاسو دې جوړو رونو سره کم دي ته کړل په تا ته اغي وی دا پتا هوچا تا نو د د څنګه پتو لګی دا د ایجو د خا په غورو قتل قالون دی ا آیا حمزه د استفهام زری د بوس کو ان دا یوسف آیت یوسف خدا حمزه د استفهام اله بخله کې د قتل نو یقینی راغی نو انکا آیا یقینن لاند یوسف دی یوسف ا یوسف فتویین قالن اغوي انا يوسف و يوسف يما هذا اخي يودا مروردي قد من الله علينا يقينا ان الله احسان كړلي په موږ انه مې يتقي يقينا سوق جزان بچي ده خلاف ده الله نا ويصبروا لكيږي په دين الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين الله نزا کوي اجر ددا سنې کانو قالو دویته جواب کيوي تالله قسم په الله لقد اسرك یکنن اللہ غر والدر کلی تالا رب مونگا و ان کننا لخاتوین یکنن یومنگو ناگار قالن دور توی یوسف علیہ السلام لا تصریب علیکم الیوم نشت ده ملامتیا پتا سنن رزی ده ماو تا تی چل خی سڑیا یہ او رور دیده بیا تیوشوا بیعتا خوال راغی نو ده یوسف علیہ السلام غنی اخلاق استعمال کا چا غو لا تصریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم اللہ ده بخنو کی تاسو دا او هرررحم رامین د الله د ډیر رام کوون کې د ټول هم کوون کوه ذهبوې کمیسی حه یو زما دا کمی سر فکو نوواچدي لره حالا وجه ابي په مخ د پلار زما یا ې به را شيبللیدون کې واتونې ټول د کمی درم کرامهته دریم زلبانې ګړ ببی زلبانې د کمیس نه پلار ته پتهول لګ د چېیصف طدم دل باندې د یوسف علی السلام کمیسه د یوسف علی السلام د پاکیت خګاره کیدو ذریعہ وغرزیده دی لیکم کا کمیسه چې د پلار د غبن ذریعہ ګرځیدلې وا هغه د پلار د سرغو علاج وغرزیده دا هغه د سره دران علاج وغرزیده دا کار د الله دی وې دای تبرکات نه مانی تبرک د معصوم نجسو کې انکار کوي مونږو الله دی په دنیا آخر او شرمای دا لیلانتی دی خو چې د معصوم خوې کنه دا غیر معصوم دی او سیزنا تبرکا او امت کی چانه ده کړی سلف صالحین ثبوت نیثبوت نشټری دا هغه یو د سیزنا یو هو ګره د یو سړی یو خو د علم ده ته نه फायदा خليه جدا شی دی د یو سړی پانا ده د یو سړی جامع دی د یو سړی هم ساده د یو سړی کونټی دا دا چې د پیغمبر نن نو نور هغه کیدا برکات نه وي ای ولما فصلیتیرو سوار لسمحال هر کله چې جدا شو کافله قال ابوهم هو اپلار د دی کله چې کافله د مصر نوته هو اپلار د دی انی ل اجدری حیوسفہ زممن بو یوسف علی السلام لولا ان تفندونا کما بیاکلنا غنای دی دوی معجزہ دا الله په اختیار کده چې بکنان کې دنه کوئی کې پروت دی په پتو د نشته یوسف جاندې او کمل دی اګه کمیس چې یوسف علی السلام ولرغل دی هغه یې نور پتنه لګی یقیني تور نشی یلې جمر او اعدغه کمیز دایته د مصر نړیوان شو او موږ کی وګدا فاس لدا دې زنه چروان شو انی لاجدوری حیوصفه دا کمال د الله رب العزت نه یه قالو نه موجزه د پیغمبر اختیار کی نه کرامت د ولی په اختیار کی نه کار د الله ای صادره ایدبل فلاسن قالو نه دی تعالی قسم به الله انک لفی ذلالک القدیم طيب زرمینه الم مار کلا ان جال بشیر چراغ غیر ور دون کہ القاون وی غردودا کمیص علاوہ وجه ابي کی خود دا کمیص پمخدپلر فرتد بسیر ان شلی دون گے اغازور نظر واپس چون او یاکوب علیہ السلام فلم اقول لكم ايمان ولي تاسود انی اعلم من الله ما لا تعلمون جسپوګم د الله طرفه باغی تاسپینه پوی رہی قالون دی وی یا بان اے زمونگ بلارا بخن و غالمون دے پارا ذنوبانا دو گناہونو زمونگا انا کننا خاتوین ایشا که یومون خطا کر قالان اوی یاکوب علیہ السلام سوفا استغفر لکم زرده چده بخن و غالم ساسو دے پارا ربی دخبل ربنا حالا کذا سوک کش کش کل لور سپیکر دیں خواه خواه مایې کوم دا نه مونږه ترا دا نه شویل سوف استغفرلکم ذل ذب به خنو غالم استوسو لپاره ربي ذخر ربنا انه هو الغفور الرحيم یقینا دا الله دے بخون کې مہرزان دا سوف اول وي يهود دیو جنا يا کوبل له صلوات و سلام ته دا پتنوي یوسف علی السلام به مافکړی دیو کنه نو چا غدا دا غدا مافزه حق خو دا غلن نکړی دی او سغت بالغ دین او کاغی معاف کای زه بوله مافی او غاله ما کاغی نه نو مس خبر اب فلان ما دخلوا علی هر ہر گلا چدی داخل جل یوسف علی السلام پین زل اخری حال چټول را له یوسف علی السلام ته محتاج فو ہر گلا چدی داخل جل یوسف علی السلام آوا الیه نونی ذیک خپل ځان دا زایور کو د خپل ځان څخه ابویهم او خپل ار خپل دا وکاله اووی او دخول مصر د داخل چا سر ده انشااء الله کو وواړی الله آمامه ی بهپمن باندې دا و د می سر نه به هر دی دپاره د استقبال دپاره او ځ جوړوکلو چې د را دل د کی بارامو کې او بیا بځین نو بیا ی زه کوي چې دښو مصره ځ او اسمې سر ده که د الله ه نوپمن کې به تاسوو وه ف به حالله او پور دیکه موره پلار خبل حالله لار شي تبانې بر ځان سره کېلو پهخرروله اوس جادن دا ټول پریوا تلدا سیدا کوونکی قال وکالہ حبیبی یا ابتی ازما پلار ها ذا تاویل ورو یا دا دې تعبیر ده خوب زما من قبلو چمال دله مخک د دینه قد جالها ربی حقن وګردو دل راب زما رکھ دیا نو دا سیدای چې کول نو دا څنګه و زنی علماء ذکر کوي چې دا دک څه سیدن و بلکې صرف کتقیدل وتعظیما او باز علماء یې سیدوا خسید دواء اللہ تا دو وجد یوسف علیہ السلام نا او یوسف علیہ السلام په منزلی دا قبلیو او کسید دشیم دا تازیم نوی پا خوانو امتنو کی جائزوا دی امتنو کی ناجائز دا کال شمس الائمہ السرخسین قس سجود لغیر الله آلا وجہ التازیم کفرن کفرن بحر الرائق کے دو شمس الائمہ دو امام سرخسی رحمه اللہ کولی زکر کردے دے چاغه د دې قائل له چې بغیر د الله نه بل ته سجده تعظیم هم کفر ده سجده عبادت خدای کوفر خدای تعظیم سجده مو کفر ده درنګې د پندای شهل قران رحم الله هغه په دې بحث کړه د نوې جامع او رموز درنګې فتاوا د مولا علی کاری رحمه الله تفسیری کبیر د امام رازی رحمه الله فتاوا بزازیا هغه هم دا حکم کړه چې سجده د تعظیم بلته کفر ده لري hazardous بچکول دې په کار دي او په هرمت کې وي دي هیڅ تاسو شاکو اختلاف نشته وکړه ده سنبي یقینا ما سره الله احسان کړه او از اخرجنی من السجن کله چې زراو واستند جیله وجابکم من البدوین تاسو راو سيد باندينا من بعد ان ذغ شيطان بس د دې چې فساد چولو شيطان بیني و اخوتي زما او زما درونو تر ترمنځ ان ربي بشک مز مرب لطیف خطدبر جوړون کړي لما یشا او دهغه چوواڑی انه هو العلیم الحکیم یقینا دغه الله دې په یو حکمت والا و یوسف علی السلام د ټولو نه لوی احسان هغه خود کوینه راېسلو چې بالکل شار کویږي پروتو سونه هغه دې کې ذکر نه کوو دې جیل نه راوتلې ذکر دا ځکه چې ورونه یو ځلې معاف کړ او سو د غلطیانه نوري کې راغی سترګې بلګه کاته کې دې نو ځکه هغه ذکر رب يا مولانا اب اس یوسف علیہ الصلات والسلام الله ته جڑاو فریاد کین رب یا مولانا قد اعطیتنی من الملکین تا را کړي زم اعلی رب بادشاہی والنمنی من تعویل الاحادیس تا ما ته خودنه کړي د تعبیر د خوبونو فاترس سماواتی والاردین ای جوړون کې د اسمان او د زمکی ان د ولی فی الدنیا والآخرہ تې کار سات زم دنیا والآخرت کین توفنی مسلمان وفات کما په حالت د اسلام کین دا مطلب نه دیږي نه خدای ما مړ کی ها اوس مړ کی نه دا سوال دی د باقی پاتې کې دوه تر مرګه پوري په اسلام باندې الله جو سورہ می جون دنه په اسلام می باقی پاتې کا او چې کلم وفات شم او الحقنی بالصالحینا ما یو ځای کدنې کانو سره او غنی کأن کم دی کینی هغه جنت کینی نو ټول انبیای کرام علیه وسلم او ټول نیکان جنت کینی الله دې موږ او تاسو هم دا غی سره کې اوسې کینی ذالک من امبا الغیبی صدق عبد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک من امبا الغیبی دا خبرونه د غیبو نوہیہ الیک اتی مږه وحی کو دا تا وما کن دلدہم نوی تد دیسرا تبریلیانو پاکیدارا دا چاغه پیغمبر هر ځای حاضر ناظر دې موجود دین اللہ وما کن دلدہم نوی تد دیسرا از اجماع امرام هر کله چې اتفاق وکوب خپل کار اهم يم كورونا دای مکر فریب کاو د یوسف علی السلام خلافو او تا خبر ورکو نو ترشت نه پیغمبرین من الا منل دا د الله لاس کی کار دین و ما اکثر الناس ندی اکثر دخل کو نا ولا وراستا اگر مؤمنین طهیرس کے بمؤمنین مؤمنان و ما تسالوهم علیہ فنغالی د خلکونا پدی بیان من اجرن سمزدوری ان هو الا ذکر للعالمین ندی لا مکر نس یبد بارد مخلوقات و کایم د من آیتین ډیرې نخدي د قدرتدلله سماوا لار دی پاسمانو زمکو کې یامررو نالی چې دا, دا کافر تیریږې تیری دا تیریږې باغې او همها مورزون دای غې نه د اراز کوون فما په یؤمنات سره هم زجر په ګډولو د ش د ایمان سره دایت دا دلیل ل په دی چې د الله د منلو سره په الله بندې د ایمان راړلو سره سره کې یو سړی ش کوي نو ایمان نه د منګور الله ته. اک سره همم ایمان مړی ډېیر دنا بالله پالله خلله هم مشر کوون مګويدي مشران افاامنودا یو همغاشيتون آیا بریدي د دی نه چرا بشي دی ته ی پټون کې من عذابلله د عذاب دله نه او تاتی یو مسا او یا بر راشيید ته قیمتنا ساپته هم لا شروعورو دی ب نه او حاض ی سبیلي دا کملار ادعو الاللہ چیز خلق را بلم اللہ تا حلا بصیرتن پا کلاو سترگو بیانن و حجتن واضحاتن غیر عمیائن اللہ ما آلوسی معنی کی حلا بصیرتن پا دلائل و واضحو آنظهم ومن اتبعانی و سوق چیز ما تابی دار دین نوازح دلائل دو قرآن نی قرآن ازدکا خلق تی بیانوا دیکی با اثر بین ومن يتباني او سوجدا ما تا بيدار دي ته هم بروې سمام د ککار دي زماده تابعداروم د ککار دي وسبحان الله او پاک دي الله رب العزت او ما انا من او نه يم زده مشرکانونه په دی یو ایت کې د دعوت غنوول لې یو ادو الاله خلق برابل الله تا لوم بنای مسلحت د الله بیان کا. او ديمي جرا بلي بصبر بلي اعلا بصیرت بدل ایلو کی په خوبونو باندې نا امتونو نهله بهصیرتن په د لالو خبره په ک دا د چې دا یواازې د پیغمبر کارنو غمنې تبانېڅوک جما تادار دی. بل صبحبحان الله پاک د الله د الله په حکوون کې د ټونه ل خبره دا ده چې چاو سری صداره بر خدار جوړ کړی چا په کې نوکو سره او د نو د غې الله پاې بهئ نه من مشریکین او زنیم د مشرکانو نه د خپل ک د ظارر بهم کې چې خلکو تهپتهول کې چې د سیل غخواړي اما رسله من قبلیکه. جواب د سوال پیغمبر انسانم کی شي انسانم چېته پیغمبر کی کې دی شي او الله وما رسله من قبلیک مږ د لږلی سانه مخکې الله رجال مګر سړي نو حيلییم چې مونږ به وهی کوله من هل کوړه د کللو والونه او فلم سیرو دی آیا د نهدي ګزی دې پهځمکه کې پهیم زرو جوګوري کېفکانه کې بتونله نه چې څنګون ډام د من قبل هم چې مخکې دد ولدار الاخرته او کور د اخرت خير للذين اتقوا ډیر به تر دې په اړه هغه چا چې یریګی د الله نه افلا تاکلون آیات صداکل نه کار نه اخلې چې په خوانو لمه مهلت ورکړو په خوانو لمه مهلت ورکړو حتا اثر دې پوري چې نه اُمید شول پیغمبران د ایمان د قوم نه د ایمان د کفارونه و ظن او ګمانه ک دي ان قد کوزیبو چه دایتا نسبت د دا دروغ وکړېشه عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چې دا کوزیبو نه دي بلکې دا کوزیبو دي او د زن نو فائل انبیاء دي او زن نو ګمانو کدي انبیاءو یعکینی وک هم چې دا انبیاء قد کوذيبو دیتہ به هم نسبت د دروغ وکړې شي د طرفه د دې نور امداد د الله لټکیږي نو جاءهم را بغیدہ په دغه حال کې نصرنا امداد زمونغا فنج یمنشاو اخلاصې بور کډې شې چالارې چې بزمونغه خوخوا بد بکلې شغه څوک چې زمونږ بخخوا او بلې معنی درم چې حتی تر دې پوري به مهلتو ازسته اثر رسولو چې نا امید بشول بي امران د ایمان د کافرونا وزن نو ګومان بوکې د کافرون ان نام چې د انبيیا کډ کو زیبو سره خو دروغو کډې شو د طرفه د الله نه او د دې امداد نشو نجاههم نصرنا غ د دا زمونږه فجیمن نهنشو بچ بړی شو غڅوک چېمونږ به خوخواوه ولا یور دو بال کامل مجرین نشیوه په سکولله زمونږه ازاد د کوم مجرم نه لکه دکانه في کسې هم دا ټوله وا کیا تفسیاً پهمن او پهان الله ذکرښړه وجه صده حکمت په کېسهدي و لکه دکانه في کسېهم یقی نه نشته دی په واقع ددي بیو کې هبره تونلی او عبرت حبرت به باردا کلمندو پدې کې دا کلمندو په اړه ډېر لري حواغه چې راس پڑھی راس پڑھی هر آیت د حکمت نڑک دی ما کانا ندې دا قران حدیث سنداس یو خبره یو افترا چې د ځان نه جوړول شي ولیکن تصدیق اللذین لیکن دې د تصدیق کون کې د هغه کتاب بین یده چې مخکې دنه دی په تفصيل و تفصيل کل شیم او دا حداری اوسیزین په هغدا نه هدایت او رحمت دی ک قوم یؤمنون د پارداه کوم چی ایمان راړي امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی په خوب د یوسف علی السلام دا رنگ صورت ممتاز دی په خوب د هغه بل دا صورت ممتاز دی په مطالبي دا راخذید زلیخید یوسف علی السلام نه بل دا سورۃ ممتاز ده په نه خدای پاک یت یوسف علی السلام دا سورۃ ممتاز ده په تکلیف دی یعقوب علی السلام چې د سترګو نظری په دی تکلیف کېدلوم بل دا سورۃ ممتاز ده په انصاف دی یوسف علی السلام ما کانا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ویلو معاذ اللہ انا ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندهم بل دا صورت ممتاز دی په معجزي د قمیص دی یوسف علیہ السلام چې دری ځای کې بي یوسف علیہ الصلوۃ یو ځای کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پلار ته پته لګیدل او چې جو اندی په دویم ځای کې د یوسف علیہ السلام براعت د قمیص نه ظاهر او بدرم ځای کې د هغه نه د طلار د سرغو د علاج کار واغسته شه د معجزه د یوسف علی السلام بل دا صورت ممتاز دي په دې آیه باندې چې د افریقا ذکر دا وا ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون چې ډیر داسې دي چې بالا ایمان راړي خو بیا مشرکان و اخر دا وانا الحمد لله رب العالمین بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الف لام م <ميم> را ذل جاءات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 صورت الراد مکی صورت دی مدنی صورت دی ترتیب د صورتنو کی دولا سم نمبر او پا ترتیب د نزول کی شپگ نوی دے پس د صورت محمدنا عربت دے صورت دے مخ کی سردادی چا کی صورت کی دا مسله بیان کرا ژولم او قدرت پار س باندې یی کی आवाज ده الله رب ال عزت دی داغه تفصیلی واکه د یوسف علی السلام او د یاکوب علی السلام ذکر کړه د دې سورۃ کې بېل غووار صفاتونه د الله باندې مساله تفریق ای صار لسم آیات کې ژلهو ذات الحق هر کله قدرت په ارسیز د الله دی عالم په ارسیز د الله دی نبلنهم ده الله حق دی الله تعالی مدد شوایو دیم باو صورت کې له چاله مونږ د الله دی قدرتون د الله دی نذل ذوی ان الحكم الا لله اختیار د فیصلوم د الله دی دویم دا علتیم دا ویلو ان الحکم اللہ لیلہ اختیار دا اللہ دینو دلتے پی بلا مسئلہ ذکر کڑا یعنی دلت دا اندک کا مسئلہ ذکر کئی خونوانی بدل لیں دویم با وصورت کی ویلو فما یؤمن اکثرهم باللہ اللہ, اللہ وهم مشرکون اکثر فریقی داسی دی چی اللہ ام منی و اللہ سری صدارم جوڑائی دی صورت کې نبی علیہ السلام توی چی تا اعلانو کا قل ہوا ربی لا الہ الا ہو تو اوائے چی زمارب اللہ دا غا سری صدار و برخی دار سوکنش دیں بل رب دا چی آغا صورت کی ایلو حازی سبیلی ادو الله بازمان لارده خلق با اللہ ترابلم نو پا دی سورت کی تفصیل دی لاری کئی چا غدا انما امرتو ان آبود اللہ ما تا حکم دی چې الله اللہ با عبادتکم او دبل چانا دا و دی اسبات د توحید په تو مختلف و دلائل سره خلاصه د صورت په دې صورت کې شپق بابون اول باب تر اتم نن مرایت پوری پدې کې دلایل ذکر کړي پدې مسالې چې خالق د هر څه الله دی دویم باب د اتم آيات نه شروع کیږي تر آيات نمبر سورلسم اخیره پورې دې کې مسله ذکر کئي چې پویا په هر څه الله دې او بیا په دې ډول باندې مسله تفریق کئي د شپاره سمات دریم باب فرات نمبر 25 پورې کې په دې مسله ذکر کئي د توحید خو باغ باندې دلایل ذکر کئي هغه دلیل چې ملزم کېږي باغ باندې مخاطب نفی دشرک په تصرف ده او به مثال د موحد او مشرک ذکر کین هندشتم آیات نا سلورم باب دهی علیکم تزہیذ فی دنیا دلیل عقلی زجر منکرین ده بشارت ده مؤمنان او تضرہیذ ده قران تا بیا د نمبر 33 نا پنجم باب شروع کیږي ترسین دس پورین پایې کې دلیل عقلیه اورات په مشرکانوباندې دا نمبر 38 دا باب تر اخر د سورته او پایې کې تسلیده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا <تصفح> اوول کې ترغیب د قران مجید تا ترجمه الف لام میم را د دیپمانا باندې یو کې واځي الله پوېږي نه بل څوک تل دا تل كتاب داري اياتونه د دې سورات داري اياتونه د دا غلو يا مشان كتاب الکتاب نو مراد قران نو دا سورات د قران مجید هي صدا او د قران اياتونه دي ولذین من ربک ها کتاب تراله لګل شه ده تاسو تا دا رب د طرفنا الحق الذي ذا در اختيار حق هو الحق الذي لا شك فيه تفسير خازن وایي با بالکل حق کتاب دے د شک نپاک دی ولکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن ډیر د خلکو ایمان نراړي ډیر د خلکو نه ایمان نراړي علامہ ابن کثیر رحمه الله وایي دی آیتنو کی دا اللہ توحید بیانی گی ویمع آحاز والجلائی والوزوحی لا یؤمن اکثرهم لما فیهم من الشقاق والعنادی والنفاقی اللہ اوی د ایت نہ ددی صورت دی دا صورت ددی قران ایت نہ دی دے کے حق را غلے دے ابن کثیر رحمہ اللہ وچ سراد بیاننا سراد و زاحتنا سراد وخانتیانا دے کے ڈیر پدی ایمان نہ اڑی ول زکا پدی کی من شکاکیں مخالفت دے حق خبرنا والنا دی په کې بغز دیې پاېو پهې کې مننا فقط دی الله اولهبللیلیاقلی په اسباتته تو هی د الله او الله غذاات دیرففا سې دپور د کړړی بغیر آمدن بد سونهتهونه چې تا سوی ن دو م ذکر گئی ک گئي یو دا چې تا نشتے جسستې او یو مطلب دا د دې چې ستنی شته د خطا تنخګاری بغیر آمدن ترونه بغیر دستانو تاسوی تاسو وی نه خو لاره حقیقت دا سن د ستنی شتا عطا تنخګاری خدایونو باندې معنا ډیر به تردا زګه بدی کی اشاره دا کامل قدرت د الله تا چې ته دنیا کې یو کا غزم هغه به ستنی نشي ودرولین او الله دې مراله چت دې دستانو ودرولې دې ثم استوى على العرش بي الله استوى کړه د فرش باندې استوى على العرش استوى کړه د فرش با استوا څنګه دا ارش څنګه دی بذا د پټو ما ملذا الله و زهب نه کړه دی توي ایمان دی چې استوا على العرش ثابته ده امام مالک رحمه الله نه تبوس شه چې دې بارکه سوای نه غاوې الاستوا معلومون څغه معلومه ده چې قران زايب وایي خو ال کیف مجهول کیفيته نه ده معلوم الله نه ذکر کړو بيو سوال انو بدعتن بي بی باركه تبوس كل بدعتين والايمان به واجب ایمان په لازم ده ضروري دي الله پارش استوا کړو را څنګه چې دشان شان سره مناسب ده وسخر الشمس والقمر کار کړه ګولې د نور اوس په مأي کلو دا ټول چاليږي وذاخر الشمس والقمرا الله کار کله له دن ورسبږمې کله یذریدا ټول چلیږي هر یو چلیږي لاجل مسمن هغه مقرر وخت خپل هغه مقرر نه ټا مراد تینا فنا د دنیا ده چې کله پوری دنیا آبادای نه ده نو رسبږمې کار کوي روان بې یو دبر الامر تنظیم کوي د کار بازي علماء بس استوا على الارش دا معنا کړه د جکم دې کې ذکر دا یو د بیرو الامر تنظیم کړي ده کار استوا علرش مطلب دا د دې چې الله په ټولو مخلوق احاطه کړي ده په اعتبار دیلم په اعتبار د قدرت سره هو دا غي تعویل دا مطلب نه چي ګني دا علما انکار کوي د استوا د عرش نه نه بلکې دا دا خلکو لپاره جواب دین جهه غيوي کله الله ربول عزت دا مخلوق پیدا کړو هر څه جوړ کړو اوس بارام نه ست ادا کار بل څوک کوي نو ای نه يدبر الامر د استوا عل الارش دا معنی نه دا, دا چې استوا ای پارش کړو نو څه مطلب ودره ما زلا غافل دی به کار نه ست ما زلا نه نه بلکې استوا عل الارش مطلب وی دا دی چې مخلوقي پیدا کنو غفلت نه نه دی حکومت داغ آس کې اختیار اختیاېغل سې دی یب <تصفح> برمره انتظام کوې د کار ی فصلول آیاې تفصیل سره بیانې تونونهلهله کوم ب لقارد کوم توکنون د دپارره چې تاسو په ملاقات د خل را بیا کنو کوي او الذي مددل اریم دلیل او ډالله غذاات دی مل اره چېخوره کړړی پیدا کړی پدی کې کورونه ਹਨهارانه هرونه ومن کل سمراتی او هر قسم می یالفیه پیدا کړی دی الله پدی کې زوجینی جوړی اسنینی دوا قسم یا زوجینی جوړی اسنینی دوا جوړاوی دی ته چې دوی لا کا څنګه چې بینسانانو کنا را ما ده دا کس پدی بوټو کنا را ما دی وجالفیه رااسیا آیا جوړونه اللہ مآلوسی رحمه اللہوی چھ سن فائنی جا لفی آز اوجین اسنین پیدا کڑی دی اللہ پا دیکی جوڑی دو کسما یعنی دو دو اسنافی پیدا کڑی دی سنگا امبا فی اللہو نی یا پا رنگی دو کسما یو یو شانی و بلبل شانی کلا کلا پا یو کسما میوہ کے رنگونا دوئی لیکنگرو دو گورا تور اوشنو باس نوری میوی چھ میوہ یو دا خوند یو دی رنگی جدا جدا دی او بینیو میا هدا بیلنه مختلفای دي رنگ یو شاندې د کجر رنگ بل <سؤال> شاندې او د دې نور میور رنگ بل شاندې او فی الطعمی یا په خوراک کې دو قسمه جدا جدا او فلقدری یا په اندازہ کې فلقدری په اندازہ یو ورکه ده نو بل кат نه او فلکیفیته یا په کیفیت کې یو غوند بل اوګد دی کسمه کې سم ده الله رب ولې ذات قدرت دی یو خسل له اچیش با فورز باندی معالی متنزیل کی امام بغیره محلا مانا کئی يلبسوا النهارا بظلمت اللیلی رازت تشبیت یارا اغندی اللی... ویلبسوا اللیلہ بظوء النهاری او شبیتا درز رناء اغندی او اچیوتا مانا بدائی یخش اللیلہ النهارا اچیش با فورز او رس پشبا باندی انا في لیکنن بری کی لري ډېر زیات دلالل د قدرت د الله لیکوميه تفکرون پاردا حکم چ سوچ فکر کوي فف الارض کته امت اجارات درم بلی عقلین پس ما کګی ټوټې جوختې جوخدې و جناتنا باغنا من انابند انګور و زرنا فصلنا و نخيلنا وکجوري سنوانن چګوري ګورې دي و غیر سنوانن اور انګیرنګې کنه څګورې دي او څنګه دي یوسکا بماین او با کولشی پیو کسمه بو ونفضل بعض حالا بعض قروال ورکومن بعض ددیلر پا بعض نورو فیل اکول پا خندونو اپا میووکی دا یومی ویو شان او دبرا قبل شان بعضی بہتر او بعضی داغین لکن دا غای پا خند کیون دا دا فضیلت پا دی دا فضیلت پا اثر کیون دی انا فی دالک الائیات یکنن پا دیکی دیر جا دلائل دا قدرت داللہ کو یاېلوون نه پاه دکوم چې داقل کار داخللی ان تعجب دا, دا زجرې منکرې نو دقییااصلله ان تعجب کچرته تعجب کې پینکار د توهید ددنا تعجب معنا دا فضو آجبین بیا ډیر زیاء تعجیبه دی کولو دا کلل د د ی داوينا دئ عذااک نه قرابان کله نو آیا یو بمونگا پا پیدائش نوی کی دادیر کمکل لید اللہ دو قدرت نو منکار کی نو اولائک اللذینا دا آغا کسان دی کفرو بی ربیم چکو فرکڑے دے پا حفل رب فا اولائک دا کسان الاغلال فی آنا قہم وابا چولشی تو کنا او زنزیرونا پسٹونو دا دیکی فا اولائک اصحاب النار او دا آغا کسان دی دو زخیان کم فی آخالدونا دی با پدیکی ہمیشہی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ زَجْرٌ وَتَخْفِيفٌ <تصفيق> پدې مثاله چې د پیغمبره صلی الله علیه و سلم له مطالبې د عذاب کوله الله دې عذاب غواړي د ایمان نرادي ويستعجلونك بالسيا د تلوار سره غواړي ځان عذاب قبل الحسنات ایمان به عللونه ایمان نرادي او عذاب راړي لقد دخلت من قبلهم المسلات يكنن تيرشي دي دی مخله عذابون شرمون کی تاریخ نہ غوری چې کوم خلکو عذاب غوښته دي یا مستحق د عذابونو الله تبارک و تعالی او ان ربک بهشک استارب لزو مغفرت لناسی خوانده دغه نړۍ د خلکو ته الا ظلمین سرذ ظلم دینا لزو مغفرتن په دې د ودری معنی دي یوم مغفرت پر معنی درسته کولو ان ربک لزو مغفرتن سراب دې رسوکهونکې د هغه عذاب لناس دخلکنا هلا ظلمم سرع شرک ددینا د ظلم نه به مراد, مراد شرک وي و استرب تشرکم کې حکلا کلا مهلت د پر عذاب رسوکې نو دموایږي چې د شرک مو الله پر دې رضا دی او یا مغبرت په خپل معنا دی او د ظلم نه مراد شرک دی خو شرط د توبه او د ایمان و سر ملحوظ دی وإن ربکه ب شکهستارله و مخرت بخون ک دی بخه کوون ک د لنا خلکوته على زل مهمم سره د شق ددنا خو پسته د تووبنا کې د شقې توبه اوکړه الله زو ته بخنه کوون او یا مرات د زلم نه نورکونه دي او د ل ناس نه مرات ممنان ديکنرب بخنه کوون کې د ممنناو ته على ظلمیم سره دګناونه دي ددنا وإن ربکهله شدید د او سار د سخت اعزاب والا زجر ور کوي منکرین د قران مجید ته او منکرین د رسالت ته ويقول الذين كفروا اي كافر لولا انزل عليه ايه ولنشر لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربي قد تفذر رب دنا موذيهو بنبي عليه السلام ډېر راغلي خدای چې کوم موږ غوډو غوور ترولین ناراضین الله جواب کوي انما انت منذر بے شک اے یرا اون ستا بس تا خدا عمرتار دی تا خلق کرے معجزہ اور کل تار تا کار زمانه ولکل قومن ہاد تا پارہ د ہریو قوم وی ولار خودن کے دہر قوم د پاریو لار خودن کے دی کوم دلار خودن کے تیں یہاں ولکل قومن ہاد تا پارہ د ہریو قوم وی ولار خودن کے اللہ هر قوم تا اللہ لار خئی نو ده الله په حضور ل لار دا ظالمون ولین رواني الله يعلم ما تحمل كل نفس ګور تر دیه پوری دلائل ذکر کړو چې پیدا کوون کے الله دې تدبیر کوون کې الله دې بهاري اوسیس ਸੰبالون کے الله دې اس دي نه 11 لسم نمبر آیات پوری دا دلائل ذکر کوي پدې چاله بارس الله دې الله يعلم الله پوېږي ما طاهر تحمل كل نفس یا حملی اخلی هر زنانا و ما تغییز الارحامو او آغا چه کمی رحیمونا و ما تزداد او آغا چه زیادتی دا کمولو دا زیادتول نصم مراد دی یا خوی المرادو عدد الولدی تفسیر مدارک کی امام نصفی رحمه اللہوی یا خو دا کمولو دا زیادتول نمرادو تعداد د ما دي یو ما شم پیدا کیگی دو پیدا کیگی دری پیدا کیگی داد اللہ قدرت تے کلپایو کی نم گرتی آئی اللہوی دے یو زنانا اراہم جے کم حمل اخلی زباغی چې چے کمیین هم پی پویایم کزیاتیین هم پی پویایم بارنگی ومدت الولادتی مدت الولادتی هم مراددان چی یو بچے دو ما شم یو ما شم او یو بچے سورا مدہ کی با پیدا کی گئی اللہ ایدا ماتا پتدا پا پورا میاد با پیدا کی گئی مخ کے با پیدا کی گئی رسو با پیدا کی گئی کم از کم شپک میں اشتی مدہ دا او عام مدہ چکم ادھا عادت موافق داغا نہا میں اشتی دا خود دینا پا زیادت کے اصطلاف دیں بعض علمائی دینا رسو کی تر تردو کالو پوری کول پا موجود دیں بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نا سلور کالم نقلی یو ما شوم د مور په ګډه سلور کالم ساری دي شي قدرت د الله دی الله چې ساتینو حصو کې سنشي ګولې او کل شی بمقدار هر شی د الله په نسبت باندې په اندازمه قراروي دا یوزي زنده ازرا یو ما شوم انده بنه پوره یو کینم ګړي په یوه رحم کې په یوزلی دو ما شومان دریې سلوري قدرت د الله دی هر یو د الله په نسبت انداز دی عالم الغیب والشاهد او الله په الكبير ډېر زیات المطال او ډېر زیات چت دی، الكبير لوی دی په اتباع ذات، ا لوی اعتبار په د صفاتو، المطال او ډېر چت دی په اتباع ذات، سوا منکم برابر دی په تاسو کې، من هو اسو کسر القولہ، چپټ وینا کوي، ومن هو اسو جهره به تی ذلکي په دی وینا، ومن هو اسو هو مستخفم بالليل یای پټې کے کېдеш وین او صاربم مینهار او اختر کې دوم کې درځی الله <سؤال> یو که هر حالت <سؤال> کې نومات معلوم دي ګور دا ټوله خبره پرې را چې بوا بهار سره الله دی د یوم شمن پټ بس شي د مور رحیم کې برود دې چاته بد نشي باندې دې ډېر مخلوقات دي بره ډېر مخلوقات دي د شپې پټي کې درځي راځي کی الله دې ټولو باندې علم زما دي لهما کېراتن ممین یای دی قصبل کسم حافظ چحافظ دہریو سیز اللہ دیں محافظو حفاظت کو انکے دہر سیز اللہ دیں رہو معقبات خاص دی اللہ لردی معقبات حفاظت کو انکے ملائکی ددی انسان من بین یدی دمخ کے ددنا ومن خلفی ورس ددنا یحفظونا من امر اللہ چدی حفاظت کی ددو فسبب دہو کم دا اللہ رب لیزاتاں د حفاظت عبادت کوي په سبب د حکم د الله او معقبات یو معنا کوي معقبات په معنا دا پر ل بصیراتون کی له خاص د الله رب ال عزت اختیار کړي معقبات هم ملایکی چې پر ل بصیراتون کړي ممبین یدي او د دې انسان حفاظت کوي د مخ کنا ومن خلف ی درصنا یحفظون من امر الله د دې حفاظت کوي په حکم د الله رب ال مراد دا دینوی حفاظت که انکی ملیکی دی کراماً کاتبین دا دینو علاو دی اگلی کل کئی دا آمالو او دا دا سڑی حفاظت کئی ان اللہ لا یغیرو اللہ نبدلی ما بی قومن هغالت هغنیمت هغ تگلیف چراوس دی پی یو قوم حتی تردی پوری غیرو چدی بدل کی ما هغالت بی انفسیم چدی پی نفسو نباندیوی و اذا اراد قَوْم دَ تَقْلِفًا دَ دَ الله بقوم سوءا هرکل جل الاعادو کی به حکم ده تکلیف فلا مردلون نشد سو کو پس کوم کی داغي زکه محافظ الله وی او ته الله ته خلصو کی داران لری کی تکلیف پیراغي نو سو کی بند منی کوم کی بیانشته اعمالهم من دونی من وال او نشتل لیل بارس او ذا الناس سوक्षात تن کی بل دليل عقلنی دا الله غذات نه خ دا د البرکا کا باران چې راوریږې نو د پر راځ وطمان په حالی کوون د دی کې چېیرری راون کې او تمور کوون کې خووف و په حال کې چې دییرې والی ی د تم والی ون چې او صاحابے قال او پر تک الله او صحاب ورې او اللاویزو دا پرک خیم انسانانو تا دا پارا دا یری و دا تمی دا خوف او تما صفت دا دی برک دی دا حال دی دا دی خوف دا دی برک مطلب دا دی جی کل پرکوشی مپده که بخفل دا دو صفتون موجودی یر حل کو سر پیداشی حسنتان در راشی او تمومی چیر د رحمت باران گی او یا دا حال دغ چا نه دا حالت دغ چا دی چې څوک دې باران د لاندې را نو دا دوه قسم دی یو په کور کلي بندې دون کي نو چې کله پکو شي نو ددی تمه پیدا شي جزاره باران دا روان دی او چې کم مساافې او پلاه روانې د سره غم شي په یاه شي او پهمنډه سیاس نه باران دا نو دا قدرت دا الله دی چې په د یوسیس کې پلک د یو س فتونې پېز یخې دا تمام ده ویونش او صحابت سے کال او پورتکی اللہ ویزی درنی ویو سب بحر رادو بحمدی او تسبیح بیانی اغراد ملائکا بحمدی سرد حمدون دا اللہ نا دا دی باران ٹیم کی دی اسمان کی جو گلز گلز شی جو دا گڑ گڑو بابا ہوئی اگر گڑو بابا نہیں دا راد فریخت دا دا, دا حمد ہوئی او دا هری اوسیز حمد دا اغراد حال موافق ہوئی ویو وي سب بحر رادو بحمدی بحمی سرد حمدن دا اللہنا والملائکتو نور ملائکی نور ملائکہم من خیفتی دی دواجد یار دا اللہنا ویرسل السوایکا رالی جی اللہ تندر تندرون سوایک جمع دسائکتن نو آیت معلومه آیتنا چې شاچی دا پڑک دنم د الله په قدرتی او کدا گلز دے ندام قرآن ویوسف بے حر رادو راد فرختت پاکی بے آنی دا اللہ امام رازي رحمه الله پدیده قرات کي پاغا چا دا خلک فلسفيان يا داس ساينزان هغه وي دا غلس تيږي د دې کتن لږه وچتي او باروبوي هغه ځکه چي جمود دی نو دا لږه د دې نه په زور کوي هغه په بارا پرې دي نه نو اخردا چې لږه زور اور شي نه او شي نو پراکمو موږي دا غلا زموږ دا خبره غلط ده مانگا دا گئی تجدینو وی نیو محتاجا بس قرآنو یوری کوم الله دا برکم زمالہ اس کے دے زیخیما او د آواز سکم دینو یصبح الراب بحمدی ہیں اغراد ملک دا اللہ تاکی بیانی ہیں ویرسل السواعی کا رالی جی اللہ تندرونا فیوسیب بیان رسیدی لرامن یشاو چا جو غاری وهم یجا دلون فی اللہ او دی جگڑا کی پیو والد اللہ کے وهو شديد المحال ادا الله دې ډېر سخت دبير کونکي شديد المحال د سخت عذاب وله او سخت قوت او طاقت وله لهودات له کين خاص دي الله على رضى حج دبلني دې توي تفرید دلایل مه کې سجګر کړه خالق دار سجيم بيي پويا پار سجيم حفاظت کونکي پهار سجيما يسبح الراد راد فرښتوم زما پاکی بيانې نو محمود د هر چا نلहूदाۃ الحقین حق دبلنوم دا داللا دا دا دی استادان زمونغو وای حضرت شیخ القرآن راج مو اللهو فرمایل وی د دې حاصل داروزی چې الله وی خالق د هر سزیم هر شی مې د مخلوق عالم به هر هر شی مې د معلوم حافظ د هر چازیم هر شی مې د محفوظ حمید مې د هر سو کو دار چایم محمود نلहूदाۃ الحقین حق دبلنې کی واجب دار ټول کارونه چللای ځکه مونږه आवाज ماته وکهنه له حورات الحق یو مطلب خدا دی چې حق د بلنې د الله دی دین له حورات الحق خاص د الله بلنه د ارختیا الله بلنه صد عبدالله ابن عباس ایهغه کلمه د توحید دا چې الله دی توحید تر بلنه د کلمه رختیا دا نور ټول دروغ دی ګپ دین والذین یدون من دوني اغا خلق چرا بلی سواد اللہ نابل چال را نو لاست عجیبون لهم هاگئی کبولتانی شکول دید پارا او اللہ رب بلی زت وی کپدی دلائلو پوان شوئی نو مثال واو را اللہ کباس دے کفے ہیں مگر مثال دے پشاند اگدون کی دلا سنو الالمائی اوبوتا لیبلو غفاہو دید پارا چرا ارس داوبا خلید دتا و ما هم ببالې دی نهدي دا را راسیدن کې د دداخللی ته و ما دوعاول کافره نه د بلونه د کافرانو الله في زال مګ په تبا په حالاقت کې الله بغیر زمانه چې بلتما رامد شوی مثالی داسې د لکه د اوبو پهغاړی یو سړی وړړی تګې د او د بو تلاسوک دک کړيې چې و اوعب را شئ و اوور نو یک دې کوله راځي اوې اوې هوا ما هو ببالغه باو بده خلې تنارازين د دې کی اشاره دیتا چې بغیر د الله نه بل تر امداد شواي هغه امداد نشي کوله علاوه له خل نه شي را رسیدي اگر هغه په بادم روغ رمټي لک او با داتا زين نو مثال هم ذکر کړه یو سړی دی وفات به خو رشه د خو خود له نشي را رسیدي دی شهادت دي دا غیب دنون روغی انبیای کرام علیہم الصلاۃ والسلام دی دا غیب دنون په قبر کې ترو تازهین اللہ کته دئتم اواز کې نو تاسو بل نن نشی کولې ساه آواز نشی سا ساه مدد نشی تا تاسو نشی را رسیدې او چې آواز کې دئ ته مسلمان دی الله اوما دعا او الکافرین الا فی ظلال نذبلنا مکافر او مگر په گمراهی کې الله چې به زمانه بل ته آواز کې دی کافر دی او دوی و چې بریلی ته کافر وو کنه اَلاَ پَیغَمبر ته حاضر ناظر و دل دنه یا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا اې دا لا پَیغَمبر زما حال باندې نظر وکا اځما خبر او را الله اې دا کافر دی وللای سمن فیسماوات والارد خاص الله لرا تا به دا ار دی یا رسول جسمعن و ازم کو گلی دا بل کسم بلی الله ربو له زما مسجود دے تا زما ساجد دے ماته هر شي سیدکې او زده هرچا مسجودیما نحق دبلن زماده بلچاتنا وللہی از جدو خاص اللہ تا سجده کی مراد دا سجده دینا انقیاب دی غاله خدلی اغا شریعت دا اللہ تا چه مومنان اغیطا غالق دی اغا غاله خدلی هغه تکوینی امور تا و دیتا مومنم غالق دی و کافرمتا غالق دی وللہی از خاص اللہ تا تابدار دی سجده کی اللہ تا غالق دی الله تا من سماې واللار د اوسوک جاسمانو اومکو کېدي توانان په خوشالی سره چې مومنان دي او ملیک دی وکان او په زوره باې چا هغه مشرکان دی الله تطداردي تا خو په زوره مرات د تعدارې نه په دیځای تابیداری دا بداری ده تکوینی تکینې مورو کې تشری کې نه شرت کې خواومې خو تکیننی مور الله عزهې بیماری عالم دی ک د زما تعدار دی, دی. بیماری د ځه نهشي لريی. زذل صحت پر ګمانه دی هغه سیحات نه نشیلر کولای زذل اولاد درکم نه دی نشی بندولې دی دوی تابیداری په تکوین امور کې باران په اورما نو باران نشي ودرولې نو که زغلي خدای او که باد دی خدای زمو تابیدار دی وا او سوري د دی بالغدو ولا سوال صار او بیگا الله دی خدای د چا سور ام زمو تابیدار دی کل دوه امر رب السماوات والارضی سوګر رب د اسمانونو ځای نا درین باب آیت نمبر درین باب شروع کی پر آغا آیت نمبر پچیس آخرا پوری پر ایکی زکر کئی دلیلی الزامی دلیلی عقلی الزامی آنفی ده شرک فی التصرف قلتو آیا مر رب السماوات والاردی سوک در رب داس مانونو دزمکی نو دی بیاویو یعنا قل اللہ خطو آیا چی دی نو قلتو آیا افتت غزم من دونه اولیاء آیا تاسنی ولی دی سواد اللان و نور مددگار لا یملیکون لی انفسهم اغیخو مالکان ندی دخفل زان د پارا نفان د فائده ولا زرن ند نقصان نو قلت او آیا حلی استوی آیا برابر دی دوندو لی دنکی ام حل تستوی الظلماتو او آیا برابر دي تیاری ون نور اورنا لی او کونو آما وړوندو دا مشرک د البصیر لیدون کے مومن دی او ظلوماتو تیری دی کفر ان نور اوړنا ایمان ده نو دومن مسلمان زیات هم او د مومن مسلمان قیده هم دا خ پهنسبت سره حقید او ذات د کافر تا چې د کافر زیات دیړون د قید د تیاره د مومن ذات د لیدون کے قید د رنا دا داواله کله برابر دی امجالو للله شرکا آیا دیمو کردی الله د پاره شریکان خلقونو اغیس شے پیدا کردی که خلقی پشاند پیدایش دا اللہ فتشابہ الخلقو علیم نو گڑوٹ شو دے پیدایش بدائی ننا دا سندوی چگنی اغیس شے پیدا کړي خو حس هم اغیس شے ندے پیدا کردی قل اللہ خالقو کل شین و آیا پیدا کردی ان کے دارسیز وہو الواحد داگا اللہ دے یو القحارو داگا اللہ دے زورور اندل من الس را و رید برن او با فسالت او دیتن بی قدر ایها او بایی کی کندی پانداز اخفل سرا فاحتمال سیلو نر اوچت کی سیلاب زب در بیا زگ اوچت و مم او دا غسنہ یوکیدون آلئی چه گھرمی دی حغیل را فی النار پور کی اب دیغاہی لیتند پارد د کالو او مطاین یاد پارد سامان زب دمی سلوہ زگ دی پشاند دی قذاقد <صحن> شان يذریب الله بيانى حق او حقال با بیايعنی الله مثال د حکو د با په ع زه بدونونار چې زک دي په ذهب جو فان لړشيدي کاره په اماما معنفاونناسا او هر عشي چېفاده ورکې خلکوله پهیمکو سفل ديننی ساار شي پهمکه کې کذاال کغاشان يذب الله امثال بيعنی الله مثالونه د حکو مختصر حاصل د یت عبد الله ابن عباس وعی رضی الله عنه دا کمه دا انسانان دیو دي انسانانو زړونو دی دا دا دا باران دا قران مجید وحیدا دا لای چې باران دا اوريږي ته دې کنده کې را روان شي نو دې کنده کې ډېر غندو نه دا باران دا چې را دا ټول غندو د ځان سره اوچت کې وی بیتی لګره دې باڅه دا غنده تو ګور ډېره مزه کوي صفاشي ویدا ک مثال دی انسانانو دا زړونو دی باران نو ورېدل قرآن باران پیرا غيرا غي غی نو د دې ته ځړونه هغه ټولي ګوره دا وبهر د تور د نه کی غوټونه جوړی نو دې په صفاشوي نو دا کیده صفاشو ده به عمل صفاشو اوس د یو سړي زرف پورې خبره ده د دې سینې له ځړکه استعداد زیاتو نو دې بزیات علوم د قرآن جمع کین نو زیات عمل به پده کې پهقرآ با باندې را شي د نه بالله زیاته فا د خلکوله وور کې او د چا کې استعداد کمو وړو کې لختی او د خپل کم اس کم د د خپله کې د خوپسمه شي که نه خپل عمل بسم شي زمونږ استساان جي ک کوي چې دا مثال د حق... پارته او د باپارته د میهنات ته هاکپارست اود کې د رختیاو بیان شروع کې د حق بیان قورآنو مجید چې راځي دا باران جرزمینو له باران نمخ کی جوړی هوا شروع شي نارای نارای حله باران دار روان دي خو چې احساس کی شروع شي ټولو تطولږي خو چې احساس کی راوریږي په دسمه کا نو نارای نارای جوړو مو چتیږي خو چې احساس کی لګنور زیات شي نو جوړا ختم بیا چې احساس کی وډریږي نو پرنالیو علی و بایږي او چې لګنور باران زیات شي نو کم دي شروع شي باقی کم دي کدن مسی کله ګندره روان نه په کې حو حشاکو را رواني په دی کې دووبو د پاسه زګمي او په دی ک ماران او لاړمانانو مررا رواني چې د سونه باران دا په مخ کړي خواخې ان انجام می ده چې دا هر سلړ چې ختم شي دا زګونه د کم د کې یو خوابل خواونخرري دا خصو حشاکه دا یو قابلبل خواون خرري او ګنیو طرخی یو ځای پور لړل دکې ټولو درېي او به یا په مخللی اړل شي یا پسم وککه جذب شي نو ده فائدې شي پسم وککه ایثار شي هغه بے فائدہ ختم شي هغه لرمعنا او مارانی ماشومان اور پسې لخت دی وسره ایډپ باسی او وجني نو نقصان شي زونه چې څومره بي هغه خط میږي فائدناک شي چې هغه او بدی دا غا ایثار شي خلکو لپاره فائدې ورکړي دا کوم مثال ده حق د بیانون کې او دا غد مقابله کومږي چدا حق بیان شروع شي نودو به شي فطوی شروع شي چدا چل شي داغه چل شي افلان کیرا اغله نه دا مني بیا دا دانه مني ګوروی ګستاخ دی د جمعات احترام نه کوي د اولیاء او احترام نه کوي د استادانو ادب نه کوي پټکی سره وګری سره خندا کوي الزامات بې الزامات بې او چدا حق پرس دعوت بنای پد دلیل وای او د خپل کار تا کار وای نو پروندی کی بیدغاسی لکه په دی وبو کې چې صفا وب بالکل کتره ونی د تاسو به خړی وبی د تاسو به زګنی نه نو دا څه په باطل پرس پدکالی وای خو اخری انجام بدای چې هغه باطل پرس بنوم نه نشان نی اگر ته بروکې هغه پرس نو دا هغه مهنته چې کم د خلکو د فایده لپاره د کړی اوبه دنیا کې الله پاتې کی دا یې زرګر چې سر دغه ته دی چې یا شی ناشر کته پراته ز دې د پاس الله د د ګور نه دی نه لګ برت واخلا په اهره کیسې چلو شي جرګرو لږې عز بهر غور او غسره را اخلی هغې نه کالی جوړ کي هغه کای زناانه اچی د عزت په ځ نو ګنو کیا چول غاړه کیا چول نو دا د د حق به نهون کې د دعوتغا سره چې کله دی د انتحان په هغه تسوړه کې د انتحان په کاټی کی او کخورړ کږي